E, bueno, dakizuen bezala, iaz bagenuen beste, dakit, arau marku bat, aldatu da, marku hori, eta, bueno, marku horrek ahalbidetzen du e, ikurrinak jarria izatea Beraz, horain bai, sensibilitate guztiak daude hor e, dezkatuak. Bueno, heldurrik ez eta ondori horik ez dut ez ere, momenturen batetan e, arau marku aldatuko balitz, buk hori errespetatuko genuke, problemari gabe gainera.